Щодо неї Дрозденка дає Трифілові пряму директиву. Одне слово, ти маєш тут щось придумати. Ну, хто-хто, а Трифілова знає, що Манько визнає вдячність лише у грошовій формі. Тим часом Надія Дмитрівна вичерпала вже всі свої заощадження, і оскільки заходи для звільнення Дрозденка потребують коштів у дедалі більших масштабах, вона починає продавати особисте майно. Персні, сукні, костюми. Перший чоловік Надії Дмитрівни загинув в авіаційній катастрофі. Надія Дмитрівна із маленьким сашком ще деякий час жила на Далекому Сході, а потім приїхала до Горлівки. Самотня в чужому місті, без друзів і знайомих. Та ось з'являється Дрозденко, і життя починається знову. Здравствуй, дорога Надії! Спасибі тобі за все, що ти для мене робиш, за те, що прагнеш підтримати мій життєвий рівень і тим самим даруєш мені життя. Але що ми з тобою, дружина моя вірна, можемо зробити для спільного нашого друга? Ні, не існує таких грошей, якими можна було б віддячити їй. Чи потраплю я до списків на звільнення? Не певен, тому що у мене не вистачає грошей. Я нічого більше не прошу, я кохаю тебе так, як тільки здатна кохати людина, що перебуває у таких умовах, як я. Що робитимемо із нашим спільним другом? Адже вона слаба жінка, і якщо її нерви не витримають, то в усьому настане кінець. Твій зв'язок зі мною втратиться. Тому прошу ставитися до неї на роботі і поблажливо. Скільки можна чекати? Кинь мене. Але я повернуся, якщо ти цього бажаєш. Закінчую зовсім мало часу. Цілую, піклуйся про себе і нашого Сашка. Чекай. І знову те саме рядок про почуття, рядок про гроші. Ніби Надія Дмитрівна має оплачувати готівкою за кожне слово кохання, в якому свідчується їй Дрозденко. За кожним листом Павло Павлович смиливішає. Від досить незвичних фея і королева, минаючи всі проміжні стани. Він переходить до прямих родинних стосунків. Надія Дмитрівна вже дружина, а Сашко вже син. Він навіть не питає згоди на це Надії Дмитрівни, бо вважає, якщо вона надсилає гроші, то це право вже купила. Ну, а якщо Надія Дмитрівна дружина, то можна вже і не соромитися. Зверніть увагу на те, як Дрозденко спритно грає на жіночих почуттях. Він, можна сказати, працює на контрастах. То висловлює сумнів у можливості визволення, то впевненість у поверненні, то йде на нечувану самопожертву. Скільки можна чекати? Кинь мене! І все це в одному листі. Рідна надія. Навіть не знаю, як віддячити тобі за всі твої турботи, за все, що ти робиш для мене. Можливо, цей лист буде останнім. Завдяки твоїм зусиллям мене занесли до списків на звільнення. Тримайся, рідна, якщо не викреслять, то навесні буду вдома. Щоправда, в колонії нове начальство, що можна чекати від нього? Рідна, бережи себе і сина. Сашко, слухай в усьому маму. Коли я повернусь і дізнаюсь про те, що ти був слухняним, куплю для тебе все, що завгодно. Цілую. У Дрозденка безпомилковий розрахунок. Він у спільники малого Сашка. Він добре розуміє, що на цьому шляху його чекають тільки перемоги і отже нові гроші. Ту, яку він назвав дружиною, Павло Павлович бачив якихось кілька хвилин. Про свого ж сина він знає лише з листів Трефілової, проте почуття до нього зростають у геометричній прогресії, і Дрозденко вже жити не може без Сашка. Сашко ще погано розуміється на товарно-грошових відносинах, і тому слово «куплю» – має для нього дещо загадковий смисл. Проте іншого слова, яке можна заполонити людину, Павло Павлович, мабуть, не знає. Щоправда, для того, щоб Дрозденко міг щось купити для Сашка, завтра йому потрібні гроші сьогодні. Взагалі Дрозденко поводиться так, ніби добре знає, що за щадження Трифілової становлять чималу суму. І поступово, перед невідворотним натиском коханого, Надія Дмитрівна переказує йому все, аж до останньої копійки. Власне, переказує не сама, а через спільного друга Манько, яка має сталий зв'язок із Павлом Павловичем. Проте Павло Павлович не заспокоюється. Звідкись йому відомо, що Тресілова має у Горлівці кооперативну квартиру? А кооперативна квартира – це матеріалізована готівка. Ні, Дрозденка на цей варіант не натякає. Він лише малює у своїх листах жахливі картини. Розрахунок тут теж безпомилковий. Рідна Надія. Так, я вже в списках на звільнення. Завдяки тобі я поки що живий. Тільки б витримати. Учора з лісу не повернувся один з наших. Загинув. А він теж був у списках. Тільки б вижити. Надія. Аби ти знала, як я рвуся до тебе, підтримуй найтісніший зв'язок із нашим спільним другом. Я одержав від неї листа, сповненого відчаю. Ти, жінка розумна, і знаєш сама, що слід робити.